Говард Філіпс Лавкрафт «Полярна зірка» У північному вікні моєї палати моторишним світлом горить полярна зірка. Вона сяє там довгими годинами пекельної чорноти. І восени, коли вітри з півночі завивають і клянуть усе на світі, старіючі крони дерев перешіптуються одна з одною на болоті в короткі ранкові години, під рогатим зникаючим місяцем, я сиджу біля вікна і дивлюся на зір. Плине час і вниз зісковзує яка сіопея, тоді як велика ведмедиця вибирається за просочених болотними випарами дерев, що гойдаються від нічного вітру. Перед самим світанком Арктур червонувато блимає над кладовищем, розташованим на невисокому пагорбі, і волосся Вероніки. Дивно мерехтить у далині на таємничому сході, але полярна зоря продовжує зловісно дивитися з того ж самого місця на чорному небі. Огидно підморгуючи, мовболісно втуплений погляд, який намагається передати якесь загадкове повідомлення, однак не транслює нічого, крім натяку, що цією звісткою він колись володів. Іноді, в хмарну погоду, Мені вдається заснути. Я добре пам'ятаю ніч Великого Північного Сяйва, коли над болотом грав приголомшливий блиск диявольського вогню. Слідом за цими променями прийшли хмари, і я заснув. Під рогатим зникаючим місяцем я вперше побачив місто. Тихе і сонне лежало воно на дивному плато в западині між химерними горами. З примарного мармуру були його стіни і башти, колони, куполи та мости. На мармурових вулицях височіли мармурові стовпи, на верхівках яких були виліплені силуети бородатих суворих чоловіків. Тепле повітря здавалося нерухомим. А зверху, всього в десяти градусах від зеніту, саяла ця пильнуюча полярна зірка. Довго дивився я на місто, але день усе не наставав. Коли червоний альдебаран, який мерехтів низько над обрієм, але не заходив, проповз чверть кола, я помітив світло та рух у будинках і на вулицях. Люди, дивно вбрані, але разом із тим шляхетній знайомі мені, вийшли на двір та під рогатим зникаючим місяцем говорили мудрі слова мовою, яку я розумів, хоча вона й не була схожа на жодну з відомих мені мов. І коли червоний альдебаран проповз більш ніж половину свого шляху видно краєм, знову настала темрява й тиша. Прокинувшись, я став уже не тим, ким був раніше. Над моєю пам'ятю тяжіло видиво міста, і в моїй душі виник інший непевний спогад, у природі якого я тоді не був певен. Після цього хмарними ночами, коли міг спати, я часто бачив місто, Іноді під жовтогарячим промінням сонця, що не заходило, а ходило колами низько над Обрієм, а в ясні ночі полярна зоря дивилася так зловісно, як ніколи раніше. Поступово я почав міркувати: де ж моє місце у цьому краї на дивному плато між химерними горами? Спочатку я задовольнявся спогляданням його життя, як судесущий безтілесний глядач. Але потім у мене виникло бажання визначити своє ставлення до нього і висловлювати свої думки в присутності суворих людей, які щодня розмовляли на громадських майданах. Я сказав собі, це не сон, бо яким чином я міг би довести, що більш реальне те, інше життя в будинку з каменю та цегли на південь від похмурого болота і кладовища на низькому пагорбі, там, де полярна зоря Заглядає щоночі в моє північне вікно Одного разу вночі я слухав ораторів на Великій площі Де було безліч статуй і відчув у собі зміну Я більше не був чужинцем на вулицях Олатое Міста, розташованого на плато Саркія Між горами Нотон і Катіфонек Тоді говорив мій друг Алое І мова його тішила мою душу бо це була мова справжньої людини і патріота. Цієї ночі прийшла звістка про падіння Дайкоса і про наступ інутів, цих зловісних, низкорослих ворогів, які п'ять років тому з'явилися звідкись із Заходу, спустошували межі королівства та захоплювали наші землі. Зайнявши укріплені місцевості біля підніжжя гір, вони кинулися на відкрите плато, хоча кожен громадянин бився з ними за десятьох. Однак призимкуваті створіння були сильні у військовому мистецтві і не визнавали правил честі, які утримували наших рослих сірооких ломарців від нещадної війни на знищення. Елос, мій друг, був командувачем усіх сил Плато і на нього покладала останню надію наша країна. Тому він говорив про нависло над нами небезпеку і закликав жителів Олатое, наймужніших із ломарців, Підтримати славні традиції предків, які коли їм довелося рушити на південь із ззобни, відступаючи перед наступом крижаної завіси, так само, як наші нащадки коли-небудь будуть змушені тікати із землі Ломара, відважно й переможно відкинути волохатих довгоруких канібалів гнобків що перепинили їм шлях. Мені Елос не дозволив брати участь у військових діях, тому що я був слабкий, і схильний до незрозумілої непритомності при фізичних і нервових перевантаженнях. Проте, мої очі вважалися в місті найпроникливішими, оскільки я щодня приділяв багато часу вивченню пнакотичних манускриптів і премудростей зобнійських предків. Тому друг, не бажаючи моєї марної загибелі в сутичці, винагородив мене службою, яка була другорядною. Він відправив мене до сторожової вежі Тапнен, де я мав узяти на себе роль очей його армії. Якби інути спробували досягти цитаделі вузьким проходом позаду вершини Нотон, щоби захопити гарнізон Зненацька, я повинен був розпалити багаття і таким чином подати сигнал, попередити воїнів і врятувати місто від загрози. Я сам один піднявся на вежу, бо всі міцні тілом люди були потрібні в ущелених унизу. Мій розум був хворобливо збуджений і стомлений від того, що я не спав кілька діб, але наміри мої були тверді, бо я любив свій рідний край Ломар і мармурове місто Олатое, що лежить між горами Нотон і Кадіфоник. Але, опинившись посеред найвищого поверху вежі, я побачив рогатий серп зникаючого місяця, червоного і похмурого, що мерехтів крізь серпанок випарів на над далекою западеною Банов. А через отвір у покрівлі заглянула бліда полярна зоря, тремтячи й гойдаючись, як жива. І скоса поглядаючи, немов злий дух спокусник. Здавалося, що душа її нашіптує недобрі поради, заколисуючи мене і вселяючи зрадливу дрімоту монотонною ритмічною обіцянкою, повторюючи знову і знову. Засинай, глядач зірок, дрімайтеся чоліт шістсот. Обертайся, і я прийду на це ж місце, де горю. Інші зорі скоро зійдуть на небесну вість, і прийдуть зірки, які заспокоюють, і зірки, які благословляють, солодко осліпляють. І тільки в час, коли завершу, пролечу повсвою душу. Марно я боровся з дрімотою, Намагаючись пов'язати ці дивні слова з книжковими знаннями, які почерпнув з плакотичних манускриптів. Моя голова стала важкою та, хитаючись, схилилася на груди, і коли я знову підняв очі, це був уже той сон, де полярна зірка злорадно дивилася на мене крізь вікно над моторошними деревами, що гойдалися на сплячому болоті. А я далі продовжував спати у соремій відчаї. Я час від часу кричав, благаючи істот, що снилися, розбудити мене, тому що їнути крадуться через прохід за вершиною гори Нотон і можуть захопити цитадель зненацька. Але ці істоти були демонами, які сміялися з мене і говорили, що я не сплю. Вони глузували, доки я спав, а приземкуваті жовті вороги мовчки вже підповзали до нас. Я не впорався зі своїми обов'язками та зрадив мармурове місто Олатое. Я не виправдав надій Елоса, мого друга і командира. Але ці примари з мого сну знову висміяли мене. Вони сказали, що країна Ломар існує тільки в моїй уяві, що в тих краях, де полярна зірка стоїть високо, а червоний альдебаран крадеться низько над самим обрієм, уже давно, Протягом тисяч років немає нічого, крім снігу і льоду, і не існує ніяких людей, крім низкорослих жовтошкірих тубільців, пригноблених холодом, яких ці примари називали ескімосами. І поки я мучився почуттям провини, відчайдушно намагаючись рятувати місто, відвести від нього загрозу, і безуспішно силкувався звільнитися від цього неприродного сну, в якому перебував у будинку з цегли і каменю, що стоїть на невисокому пагорбі поруч із похмурим болотом і кладовищем, зловісна жахлива полярна зоря дивилася вниз із чорного небосхилу, знущально підморгуючи, наче втупившись поглядом божевільного, який силкується передати якусь звістку, але не може згадати нічого, крім того, що цю вість він колись знав.